van a estarí a tot el que dels contingus que han estat despassades a la Generalitat i dels anys en, autònoms que que també actuin a Catalunya, o sigui, pràcticament és tots els ajuntaments, les, ai, la Generalitat, els ajuntaments les corporacions doncs, de les diputacions i altres més o menys que estan afins amb ells Diguem que tot el que en depèn del Parlament de Catalunya Exacte D'acord sí, sen, Hi ha moltíssima gent que, que recorre al síndic de Greuges, però la gent que no hi recorre per què no hi recorre? Per falta d'informació o en tot cas se sap quina quantitat de gent no, no en fa l'ús? <coughs> Dels que no fan l'ús això és, és impossible saber-ho per perquè és molt vast de tot més, l'altre dia va ser aquí una comissió de parlamentaris al nord de Esfàlia i es van quedar bastant esturats de la gent que s'havia dirigit durant aquests dos anys i mig que portem d'actuació, que són més de 3.500 esqueixes prescrit i per, per contacte directe unes 6.000 persones. Uh, dintre el... L'establiment que nosaltres tenim en tenim, que és reduït molt petit, perquè estem en un local que tampoc permet ampliacions, eh, doncs tenim entre auxiliars eh, administratius i ara, i assessors d'àrea unes 15 persones, per tant, entre això tenim d'estudiar els problemes que se'ns presenten dirigint-nos a l'administració tenir una comunicació directa amb el ciutadà que va formular la queixa, aclarir-li i de moltes vegades demanar-li aclaració i després fer les decisions pertinents per que l'administració eh, doncs es convenci o ells ens convencen a nosaltres de que han obret correctament.